Судний день від шведського колективу Франціс. Італійський глибинний психолог Луїджі Зоя звернув увагу, що видання International Herald Tribune порівнює сучасний світ і світову економіку, в яку ми вбудовані. З автомобілем, для якого є нормою невпинно прискорюватися, замість того, щоб їхати з прийнятною постійною швидкістю. І Луїджі Зоя запитує. Невже всіх влаштовує поїздка в такому транспорті? Ніхто не хоче зійти? Ну, я то хочу зійти. Але як? Це подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт. Ми продовжуємо бесіду з юнгіанським аналітиком, членом Міжнародної асоціації аналітичної психології Дмитром Залеським. Дмитро Залеський, як фаховий редактор, працював з українським текстом книги Луї Джидзоя «Історія гордині. Психологія і межі розвитку», яка вийшла друком у видавництві «Астролябія». Вітаю, пане Дмитре. Добрий день. Володимира дуже приємно. Людство відчуває провину за безмежну експансію цивілізації, говорить Луї Джидзоя, і це відображається і в аудіовізуальному мистецтві. Не просто так мають успіх фільми з апокаліптичними сюжетами, фільми-катастрофи. Десь у глибині душі глядачі вірять у неминучість покарання, а можливо його і ждуть. І український глядач також любить цей жанр, але одночасно може сказати «А ми тут при чому?» Найбідніша країна Європи, люди в основній своїй масі мусять виживати і про надмірне споживання або що аж ніяк не йдеться пане Дмитре що скажете Ну ви так прямо розгорнули питання широко і е, справді е, з погляду саме українського читача на цю книжку можливо е, може спершу здатися що проблеми ці надто якби існують наче якби над нами да ми занурені в рішення якихось дуже таких глибоких повсяденних проблем безпосередніх проблем виживання знаєте але ж ми все одно існуємо в цьому великому світі я би тут просто розділяв певні речі от моя приятелька вона громадянка Ірландії і вона мені так допомагає в тому числі і покращувати англійську мову, ми з ним активно спілкуємося. І от вона мене спитала: "О, послухайте, така подія, що там сталося з Наумі Асакою?" Ну, вона знала, що я, е, ну, вона знає, що я психіатр, вона часто і е, глибинний психолог. Вона часто якраз запитує мене з цього приводу там якісь моменти. І от е, цей е, такий розголосна була історія. Ноу яка там відмовилась від прес-конференції, тому що їй це некомфортно і, ну, по суті наносить психологічну травму. І вона мене питає з цього приводу. І це трошки так для українського читача, це так трошки дивно, бо, ну, справді вона втратила 1 мільйон, я їй відповідаю, да, можливо, можливо 2 мільйони, тому що там Ну вона не хоче там грати по цим правилам які пропонують але ж вона і так вона і так у своїх там 10-15 мільйонів достатку да, е, вона дуже багата людина і, і в західному світі всіх це захоплює ця історія справді на фоні того як Україна виживає і наші громадяни в принципі як індивідуально так і колективно знаходяться в ситуації ну, певного виживання і такого напруження стосовно самовиживання як самостійного і потужного самостійної потужної держави, я би сказав так. Для нас це виглядає трошки дивним, чим захоплюються західні інтелектуали або там люди, читачі. Але ж от в оцій історії тут трошки все інакше, бо в принципі Е, проблему, яку торкається, яку роз, роз, е, розробляє Луїджі Зоя, вона має такий глибинний, стратегічний е, характер і торкається всіх нас, е, я би сказав, глибинно і безпосередньо. Е, ми просто не встигаємо, можливо, звертати на це увагу. І не можемо дивитися за певний е, поворот, який буде там, другим, третім. Ми так зосереджені на проходженні саме оці, оцього віражу, який перед нами. Але ж важливо теж планувати і трошки, і дивитися як вперед, так і назад. І от для найбільш вдумливих читачів, які, в принципі, кидають такий виклик культурі і різним напрямком культури, ця книжка є адресована. Луїджі, Зоя, я з вами абсолютно погоджуюсь, глибинний психолог, так, безумовно. Він, він взагалі аналітичний психолог, практик, у нього багата, велика практика. Він повсякденно працює з пацієнтами. Ну, хоча, можливо, зараз не так активно, бо вже він трошки в віці, але, можливо, там пацієнт вже не так багато, як раніше. Але, тим не менше, глибинний психолог – це той, хто безпосередньо спілкується з пацієнтами і отримує цю як би інформацію, яку важко навіть назвати чисто в чистому вигляді інформацією, слово навіть не дуже підходить, бо це і враження, і мрії, і відчуття, які можна якимось чином в тому числі і переносити на розуміння певних процесів, які відбуваються в нашому суспільстві взагалом і в нашій історії. Оптика глибинного психолога, вона особлива. Ми бачимо певні закономірності, які проходять в розвитку кожної людини, індивідуальної людини. Звичайно, прямо це не можна прикладати до розвитку там, суспільства і історії. Але є певні області, де ці речі перетинаються, і ми можемо справді в цих областях відкривати щось дуже важливе. І Луїджі Зоя це робить. Він від практичних речей, від речей, стосовно індивідуальної психології, він екстраполює до певних там, процесів, які відбуваються в суспільстві загалом. Не тільки в цій книжці, це чудова книжка, історія Ароганса, історія гордині, історія зарозуміння, так, що ми намацували, як правильно перекладати цю книгу, але безумовно набагато краща історія Гордині. Е, у нього є чудова книжка «Батько Падре». Хоча в англійському перекладі вона перекладалася як Vanishing Father» зник, «Зникаючий батько». Можна так перекласти. Так. Е, у нього є прикласна книжка Параноя, де він теж описує Такий колективний психоз, який присутній теж в розвитку суспільства. Е, ну, от таким чином він старається аналізувати те, що навколо нас відбувається. І в цій книжці це він теж робить абсолютно чудово на мій погляд. Ми бачимо таку явну критику американоцентричності, критику філософії Сполучених Штатів Америки, але Луї Джідзоя уміє, і мені це подобається, Знайти точку відліку, він не звинувачує в усьому Сполученні Штати, а звертає нашу увагу на давню античну Еладу, і говорить, що оце все, цей момент, коли ми повернули не туди, це почалося саме в Античній Греції. Таким чином ми можемо дійсно проаналізувати ті події, які відбувалися, і зрозуміти, що власне. Відбувається сьогодні. Нещодавно я дізнався про звіт ООН, в якому говорилося про те, яку шкоду наносить система рільництва, яка була запроваджена після Другої світової війни. Багато хімії, жорстка оранка, що знищує фактично землю. Відбувається обширна ерозія. І якщо такими ж темпами ми будемо просуватися і надалі, то людство залишається всього-навсього 60 ворожаїв, 60 років. За 60 років, за даними ООН, родючий шар землі повністю зникне. Луїджі Зоя говорить, що він оптиміст. Чи ви оптиміст, пане Дмитре? Я оптимістично дивлюсь в майбутнє, так чи інакше. Але для того, щоб це робити, справді, можливо, на певному етапі важливо якось згустити фарбу, згустити кольори, зробити їх більш виразними і насиченими для того, щоб бачити ці завади, які стоять на шляху нормального розвитку. Розумієте, справді багато речей в розвитку суспільства і світу відбувається ж досить несвідомо. Я, знаєте, більше всього мені не імпонує скажімо так таких от мислення, коли там ми віримо, що є певні, певні люди, певні еліти, які щось краще знають, ніж інші про те, що з нами буде відбуватися я думаю, справді є люди які трошки краще глибше розуміють те, що навколо нас відбувається, але зазвичай саме цих людей то в принципі, нам не вдається почути. Розумієте? Бо вони зазвичай не є в тренді, не є в топі. І, ну, і взагалі, знаєте, правд дуже багато, тому що кожен має своє уявлення про те, що відбувається. І ми справді бачимо світ з різних точок зору, з різних сторін. От Луїджо Зоя пропонує такий специфічний погляд з боку мислителя, який відштовхується від індивідуального аналізу. Так, да, він відкриває справді досить такі цікаві речі. Стосовно якби трендів, Луїджі Зоя же сам певний час жив в Нью-Йорку, до речі. І жив він в Нью-Йорку не тому, що він конфронтував е, саме там американську культуру, наприклад. Бо для мене американська культура взагалі, вона відкривається зовсім з іншого боку. Ви говорите от про ідею таку, розвитку, росту експансіонізму, який йде від Америки, але з точки зору глибинного психологу все ж навпаки, бо якраз критиками е, от такого шляху розвитку саме всередині Америки є теж здебільшого глибині психологи, в тому числі. А так як я спілкуюся саме з ними, я маю на увазі американських наших колег і авторів, які є зараз такі цікаві і популярні, як Томас Мур, наприклад, книжку, якого ми з вами обговорювали, або Дональд Калшет, або Джон Бі Бі, ну, їх досить багато, американських інтелектуалів, які, так і вони якраз дуже добре розуміють і підтримують Луі Джі Зою, розумієте, в цьому плані. В його відкритті цієї ідеї, як все ж таки через нас, через внутрішні наші, установки регулюється бажання розвитку. І як формується міф, по суті, він його розвінчує, цей міф, показує, що це саме міф, не в, в, в гіршому сенсі цього слова, а в, саме в глибинному сенсі цього слова. Е, міф, який структурує наші дії, е, міф про невпинний розвиток. І Луїд показує, як міняється цей міф продовж цивіліза... нашу... розвитку нашої цивілізації і як міняється наше відношення до певних способів взаємодії з цим міфом. Бо він показує, як в Древній Греції взагалі не існувало такого поняття, як там, провина, ви кажете про колективну провину. Але, наприклад, у греків дуже важко знайти цю фігуру, цю ідею про вини, наприклад. Ідея про і переживання про вини цього досить складного, комплексного почуття розвивається вже в такий біблійський період, знову ж таки, впродовж такого розвитку людства через монотеїстичні релігії. Через цей шлях вже ми приходимо до розвитку оцієї частини нашої душі. А греки вірили, скоріше, в Гібріс, гординя від Гібріс, в неминучість. Греки зверталися до богині Немезиди. І в логіці греків просто тут питання не в тому, що ти в це віриш або не віриш, це не питання віри. Просто покарання приходить, так чи інакше, в певних випадках. От і все. Греки відчували це як абсолютно зовнішню історію. І тому, можливо, їм і можливо, легше, хоча я не думаю, що легше, але їм вдавалося триматися купи і відчувати якусь міру Цікаво, що якраз перед тим, як я взявся за цю книжку, і е, я дуже давно знайомий з Луїджі Зоєю в наших, е, ну, якби в колах саме психоаналітичних, він дуже, в юнгіанських, він дуже така потужна фігура, він був навіть президентом Міжнародної асоціації аналітичної психології, і саме е, тоді я з ним познайомився, коли е, велись перемовини щодо якраз програми в Україні розвитку інгіанського аналізу до речі він є і політичною був колись і політичною такою фігурою активно якраз тоді ми їздили в Грецію з моєю дружиною і були там на острів Кріп там є таке плато лачеті наче якщо я не помиляюсь і там є гачарна майстерня і там виробляються такі кухлики цікаві, це саме є така фішка місцева, кухлики дуже цікавої якоїсь конструкції, де все відбувається таким чином, якщо ти наливаєш цей кухлик воду, якщо ти наливаєш цю воду достатньо до певної риски, то вона утримується і ти можеш цього кухлика пити. Якщо ти переливаєш трошки вище за цю риску, то вода потихеньку з цього кухлика виливається. Така дуже цікава архімейдівська така конструкція. І це така фізична метафора якраз ідеї про міру, яка автоматично себе регулює, межі, які автоматично себе підтримують. На цьому базується, до речі, в принципі існування е, всього живого, починаючи від е, кліткової мембрани, яким дивовижним чином вона утворює е, напругу між аніонами і катіонами через кальцієво-натрієві канальці, які е, різнонаправлено рухаються і ми можемо бачити, що це якраз створює певний, ну, певну можливість існування клітини, базової формації для всього живого. Але ці системи, вони працюють і в організмі, починаючи від хімічних механізмів, буферна система крові, наприклад, да, яка підтримує PH крові. Таким же чином ми підтримуємо рівень там, тиску, рівень е цукру в крові і безліч різних всяких, показників, які в нашому організмі певним чином підтримуються. І все це регулюється певною мірою. Ця ідея, вона існує в тому числі і в суспільстві, але саме через економічний чинник ця ідея, в принципі, вона, на погляд Луї Джизоя, я з ним погоджуюся, певним чином порушується. Саме про, через міф про Безкінечний розвиток, який є наче як тепер можливим, безконечне прискорення. Ну і от таким чином він підводить нас до цієї ідеї, думки і пропонує просто про це подумати, порозмірковувати. Тут ви слушно зазначили про міф, який в давній Греції був не стільки, як ми розуміємо зараз в широкому вжитку, казками. А міф в давній Еладі був таким собі керівництвом до дії або що, якимось орієнтиром. Дещо залишилося в нас сьогоднішніх, але дещо ми і втратили з цієї здатності керуватися міфами. Тут я згадую історію, нібито правдиву, про одного давнього царя, який мав величезний успіх в правлінні у війнах, і загалом життя у нього складалося просто ідеально. І це цього володаря занепокоїло. Він звернувся до свого радника і сказав, я маю таке відчуття, що станеться щось нехороше. Що мені робити? І тоді радник йому сказав, ти маєш щось втратити, щоб відчути якийсь біль або якусь втрату. Позбався від чогось такого, що тобі дороге. І довго міркував цей володар, і врешті-решт він вибрав такий компромісний варіант. Будучи в морі, він викинув дорогий для себе перстень і нібито зітхнув з полегшенням. А за кілька днів рибалки принесли йому спійману рибу, і середині цієї риби цей перстень знаходився. В нас, в українців, теж є така якась, не назвуться за бобоном, а відчуття, що коли у тебе все йде прямо чудово, Далі може статися щось нехороше. Можливо, це відчуття провини за те, що все у тебе добре. Це спостерігається якийсь зв'язок з античним світом в сьогоднішніх українцях? Ну, ви таку прямо цікаву проблему розгорнули. Ну, так, я думаю, ви знаєте, це, ця історія, е, ну, на мій погляд, досить дивовижна. І для мене вона показує якраз таку штуку, як... Несвідоме регулювання свідомої діяльності, свідомої психіки. Це одна із головних ідей Юнга. Розумієте, справді Юнг трошки інакше дивиться на несвідоме, на відміну від Фрейда. Ну, треба сказати, що якраз юнгівське сприйняття несвідомого, вона плавно перекочувала зараз і в більшість сучасних аналітичних теорій, я маю на увазі, психоаналітичних. Ми стали більше довіряти несвідомому і шукаємо в несвідомому не лише деструкцію і темні такі процеси і жахливі образи. Ну, ви знаєте, да, сон розуму породжує чудовиськ, наприклад, як у Гої. Але не, не, не тільки ці йде, але і є певні... Такі моменти в несвідоме, як підказки, як таке несвідоме регулювання. Наша задача, як глибинних психологів, інколи відчути, відкрити можливість інтуїції, відкрити можливість такого знання про себе, яке є саме підказкою. Підказкою про там, певні процеси, які відбуваються із нами теж саме такий спосіб використовує Луі Джи ця історія це знаєте оцей перстень говорити про нього якщо він повинен бути цим царем королем то тут використовуйте мудрих радників не використовуй але все одно ти не можеш регулювати свідомо те що з тобою в певній мірі відбувається лише свідомо там розуміючи певні обставини реального світу звичайно нам важливо регулювати це свідомо з одного боку але з іншого боку певні процеси вони справді і і це для цього короля це царя це є певним знаком йому повернулося щось важливе щось від чого він не може ніяким чином виштовхнутися свідомо Деякі речі нам приходиться просто приймати я думаю як якісь моменти доленосні просто. досить проста думка але на мій погляд тут важливо саме дозволити там природі нашим сновидінням якимось подіям навколо нас дозволити на їм теж керувати певною частиною нашого життя в тому числі і по суті Луї Зоя теж трошки так Якби ставить під питання такий світ его, світ е, такого перегруженого відповідальністю я, людського я, який в принципі в нашому світі домінує. Я тут бачу проблему, тому що для всіх нас зрозуміле таке поняття, типу от внутрішній голос, інтуїція або що. Я це помічав не один раз, в тому числі Мені розказували мої знайомі, приятелі про такі речі. А саме про те, що ми цього внутрішнього голоса майже ніколи не слухаємося і не прислухаємося. І коли приймаємо рішення, і це рішення призводить до небажаних наслідків, ми згадуємо про те, що колись ти відчув такий поштовх, що потрібно було зробити правильно. І ми говоримо в бесіді, я не послухався свого внутрішнього голосу або не дослухався до інтуїції або не сприйняв сигнал. Я тут бачу причину в тому, що ми не тільки не слухаємося свого внутрішнього голосу, ми просто втрачаємо здатність слухати інших. І це ми бачимо прямо от по спілкуванню в соцмережах. Теж такий відомий феномен, коли людина пише у Фейсбуку, отримує коментарі, не завжди критичні, але... Багато коментарів, а потім автор пише роздратовано, слухайте, що? що ви тут пишете? Я взагалі не про це хотів сказати. Ви вмієте читати взагалі чи ні? Але вже пишеться наступний коментар і фактично відкриваються кілька закладок в браузері. Одним оком хтось дивиться на публікацію і швидко пише і відправляє це все в мережу. От десь так все у нас в житті і стається. Ну так, звичайно, звичайно, я тут, це мене теж завжди довувало, тому я е, дуже пасивний в, е, в Фейсбуці, бо, в принципі, справді, з одного боку виглядає, що Фейсбук дає таку фантастичну площадку для висловлення своїх думок, ну, як і інші соціальні мережі, але з іншого боку, справді, ми стикаємося з певним таким поверховим сприйняттям здебільшого, і дуже важко знайти таке порозуміння в Фейсбуці. Ну, знаєте, в глибині психології взагалі є декілька поглядів на цей процес. Наприклад, дуже цікаво саме концепт ну, Локана, який пропонує розрізняти таку якби ляля ля мову, як він каже, ляля ля лінгва, ну якби така поверхневу мову, мову якби такого поверхневого розуміння, яка здебільшого базується на наших проекціях. Коли ми не бачимо суб'єктності нашого е, співбесідника, ну, не дуже бачимо, не приймаємо це до уваги. По суті, ми ведемо діалог самі з собою цієї історії. Взумієте? І так, в принципі, так і більшість коментарів в, Фейсбуку, в Фейсбуці формується це просто продовження цього внутрішнього діалогу інший спосіб це більш така все ж таки глибокий діалог прям, ну така е, справжня мова про яку теж пише лака да? мова яка має значення суб'єктна е, мова яка має підґрунтя певних стосунків коли важливо не просто те що ти кажеш а коли це важливо в стосунку з тим, з тою людиною, який ти це там, кажеш, або мовчиш, неважливо. Мовчання може бути теж досить змістовним. Розумієте? І, звичайно, для, саме для психологів, для психоаналітиків, для інгіанських аналітиків, звичайно, ми дуже гостро це відчуваємо, бо, знаєте, в аналізі, наприклад, коли ми працюємо в аналітичному кабінеті, людина платить досить такі нормальні гроші нам за цю роботу зазвичай і в тому числі цей фактор теж якби примушує людину якби до більш прямої такої і більш глибокої мови мови побудованої на на стосунках на і більш відвертої тому ми, ми ми цим якби ми до цього зазвичай навіть професійно звикли і досить гостро розрізняємо знаєте Я навіть людей які навчаються психоаналізу і е, деякі мої там колеги які починають цей шлях вони перестають розмовляти наприклад там в е, купе поїздів дуже часто бо дуже часто якраз там відбуваються такі поверхневі розмови в принципі да такі миттєві і коли людина просто говорить в повітря ця здатність вона може бути розвинутою на мій погляд ну це моя відповідь на мій погляд звичайно соціальні мережі це здебільшого це така все ж таки пуста мова важко там досягти повної мови ми можемо продивитися що завгодно навіть публічне самогубство Розумієте, і ми навіть цього не зможемо помітити інколи коли, коли людина вкладає в слова таку біль яка приводить його до Ну, просто таких вчинків, які безповоротні. Але це все може бути обесцінено саме в форматі соціальних мереж. Чи ми можемо говорити про певні ментальні відмінності? Я ніколи не любив і завжди іронізував з тих, хто говорить про те, що там нам з народом не пощастило. Свого часу, читаючи роман Нобелівського лавреата Орхана Памука, «Сніг», я побачив, що він фактично пише про Україну, і почав шукати якісь дані про цей роман, і наштовхнувся на інтерв'ю перекладача цього роману, орієнтолога Олеся Кульчицького, який зазначив просто, що та українець і турок – це два чоботи пара. Можливо, те, що ми не любимо або не хочемо, і не хочемо вчитися слухати інших, це є якась наша народна відмінність, як ви вважаєте? Ну, я не думаю, що це, я думаю, що взагалі оці всі штуки, знаєте, це теж така певна національна міфологія, знаєте, у нас сусід наш цим, цим грішить, да, там, на, навіть на високої таких, як би, просунутих конгресах, конференціях ми можемо почути знову там доповіді про загадкову, наприклад, русську душу, да, російську душу українською мовою навіть важко перекласти російська душа руська душа да воно Russian ми маємо я б, одне слово для цього а для росіян це саме ж дуже важливо якраз різниця між російською і русською справді ну душа це така річ яка містична Чуй, ми будемо говорити що у ірландців не містична душа чи у греків не містична душа чи у кого вона не містична не загадкова душа це ну якби саме поняття душа це є щось загадкове і такі певні знову ж таки стереотипи ж існують безумовною і у нас на мій погляд ви знаєте їх дуже багато я б розрізняв ці речі Бо, з одного боку наприклад я проходив аналіз у британській. Мій аналітик була британка, але вона при цьому вирісла в Глазго, в Шотландії, а прізвище у неї взагалі ірландське. А живе вона, і там 30 останніх років жила вона в Римі, в Італії, є громадянкою Італії. Така якби різнобарвна ідентичність але і при цьому в аналізі ви знаєте я дуже гостро відчув що на певному рівні в глибинному рівні взагалі ми дуже схожі у нас дуже схожі процеси взагалі бо я відчув її розуміння з її боку мене глибинне розуміння і ми справді змож, змогли це відчути розумієте на тому рівні де в принципі людський нарід дуже схожий один на одного але є інший бік справи це інший бік, він, він полягає саме в набуття ідентичності. Якщо перекладати це слово, то це ототожнення. І от, ототожнення має різні рівні. Є первинне ототожнення, ототожнення з матір'ю, ототожнення своєю сім'єю. Це те, що малюк переживає в процесі свого розвитку. Він набуває ототожнення і одночасно, паралельно він набуває індивідуації. Він Починає е, засвоювати і навчатися тому сприйняттю, яке є в ньому абсолютно унікальне і неповторне. Але саме, як не дивно, глибина індивідуації, вона прямо пов'язана з, з якістю ототожнення. Е, якщо ми не можемо відчувати саме, хто ми є, як нарід, як нація, як... Е, суб'єкт певної людської групи то нам дуже важко вибудувати і нашу індивідуальність ідентичність Це абсолютно прямо пов'язані речі тому і ми і ми ж бачили як це розгортається от коли особливо такі випробування які нам Послала доля, я маю на увазі іс, от, саме, історії України, і справді ми, можливо, так ідеалістично фантазували, що незалежність може бути дарована якби, і е, виборована е, якби, без відкритої війни, а тільки, можливо, такими потугами до національної свідомості. Там. Е, але, бачите, не оминулося і... Цей фактор війни, бачите, до, шлях до такої самоосвідомлення незалежності і е, укріплення от, нашого внутрішнього тотожнення, та, чим ми ототожнюємося, прямо зв'язано з тим, хто ми є. І, і це певний виклик, знаєте, люди в цій ситуації реагували абсолютно по-різному, деякі просто відгородилися від цієї проблеми, в тому числі і мої колеги, глибині психологи, вони просто зняли це питання з, з повістки дня, там, якби декларуючи ідею, що, наприклад, там і глибовний психолог не повинен мати якоїсь політичної там, позиції. Але ж, якщо ми не маємо політичної позиції, ми ніяк не відбудовуємо і не йдемо глиб своєї ідентичності, не можемо зрозуміти, хто ми є, не можемо віднайти первинне ототожнення. Дуже багато речей складається з цього всього. У мене тут, знаєте, така все ж таки досить комплексна і складна позиція стосовно цього. Так вийшло, що мені прийшлося пройти цей шлях досить непростий. Коли певні етапи цього шляху, вони там були там завершені в мені, то справді я відчув цю цілісність і глибиність пов'язану з ототожненням саме з українським своїм корінням українською культурою наприклад так я думаю тут дуже важливо саме не не будувати це штучно на мій погляд дуже важливо це віднаходити в собі а це шлях не швидкий і тут ми не можемо поспішати самі і тим більше підганяти там сильно людей розумієте? тут от така трошки амбівалентна протирічна позиція у нас. Луїджі Дзоя радить Частіше і більше спілкуватися вживу, уникати по можливості цифри, соціальних мереж, гаджетів. І тут згадується американський соціальний психолог Рей Ольденбург, який виснував концепцію третього місця за прикладом того, що перше місце – це там, де ти живеш, це твій дім, друге місце – це робота, робочі процеси. Там теж іде комунікація. А третє місце це місця, де люди зустрічаються і спілкуються один з одним вживу, вони продукують ідеї і таким чином проявляють таку творчість. І за концепцією Ольденбурга, суспільство не розвивається і не має взагалі ніяких шансів на розвиток, якщо третіх місць в суспільстві не існує, або вони зникають якимось чином. Тут я бачу, що, по-перше, в Україні таких от дійсно третіх місць їх практично немає, відсутня культура третього місця. І друга проблема в тому, що ми маємо глобальну ізоляцію від третіх місць, в тому плані, що у нас є уже другий рік поспіль так звані локдауни, так звані карантини. І теж я зустрічав в пресі коментар Луїджі Дзоя про те, що... Коронавірус – це щось типу психічного захворювання. Як ви вважаєте ці процеси, що вже два роки відбуваються в світі, наскільки вони впливають наразі на суспільство? Ну, бачите, яка цікава історія. Бачите, я, я, не, я не читав ці статті, але так я відчуваю, що це саме в лозіці Луї Джизоя, да, це я прямо його відчуваю в цьому, ну, такому способу мислення його. І це, до речі, дуже інг'янський спосіб, ми якби стараємося дивитися в тінь події, стараємося відкрити оцю тінь іншу сторону, да? Ту, певну таку існуючу амбівалентність, яка зазвичай вона все одно так чи інакше присутня в усіх подіях. Ну тут важко не погодитись, справді ми сильно змінені в цьому плані. Навіть психологічні групи, ви знаєте, вони перекос в онлайн досить потужним чином таким розвиваються. Мене, чесно кажучи, трошки дивує. Я, я не поспішаю з оцінками, знаєте. Звичайно, це хвороба. Звичайно, це не є нормою. Але в світі ж дуже багато і часто е, траплялося таким чином, що певні патологічні е, конструкції все одно переживалися світом, якимось чином ми ставали там, частиною повсякденності. Це відбувається, навіть, навіть відкриття психоаналізу, вони, знаєте, вони повністю там, змінюють культуру, наприклад, е, е, в стосунку до інтимності, наприклад, в стосунку до відвертості в плані, там сексуального досвіду зараз люди в інстаграмі набагато відвертіші е, про своє тіло і про свої стосунки сексуальні ніж про свої душевні і стосункові речі розумієте який певний переворот відбувся Розумієте, те що в принципі впевнено вважалось ексгібіціонізмом в 19 сторіччі е, зараз поняття екземіціонізму розширено е, досить рішуче, скажімо так, і люди викладають досить багато е, своїх таких відвертих інтимних речей, але при цьому душа і внутрішні процеси і стосунки стають ще більш потаємнішими. Розумієте? Ну, я маю на увазі от, знову ж таки, певні речі, які заходили в культуру як патологічні, вони зараз сприймаються як частина норми. От Я не знаю, як буде з цим, з історією якраз перемоги онлайну. Да? Ми навіть використовуємо слово, ви бачите, онлайн, офлайн. Онлайн це є якби плюс. Офлайн да? це є, що не є онлайн. Розумієте, ми живе спілкування загадна, заганяємо в як якби е, е, з часткою ні. Офлайн. Цікаво, справді такий дуже потужний поворот культури відбувається. Як би на цьому повороті не вилетіти? Це вже питання, я думаю, так сказати, яке важливо обговорювати. Але те, що сталося, це сталося навряд чи це зміниться. Зумієте, пандемія справді змінила світ. Про інтимні речі ви говорили. Я згадав, що дійсно. У нас в руках, в долоню вміщається гаджет, який має доступ фактично до всіх бібліотек світу, до картинних галерей. А ми фотографуємо свої млинці на тарілці з соусом, відправляємо в Інстаграм або Фейсбук і пишемо непогано. Правда, я думаю, що Прометей просто був би в шоці, коли б дізнався, чим він пожертвував, заради чого він пожертвував. Ви добре сказали, але ж він і є в шоці. Прометей нікуди не подівся. Ми просто його не бачимо, але він висить, він продовжує висіти на цій скалі і з ним продовжує відбуватися оце шалене несправедливість, якщо там, там, до цього там, відноситись якось емоційно, да, і спро... яка там, роз... розгорнута в цьому міфі. Зуміти, якраз ми живемо в Прометеївському світі, і героїв знову ж таки регулярно, постійно розпинають. Це ж, якби, до речі, цей ознаки нашого суспільства, да, коли у нас якраз судять публічним судом там, людей, наприклад, які є там ветеранами АТО, наприклад ну, це не значить, що людина невинна якщо вона вже ветерана АТО але бачите, ми ж бачимо, що невинна, да? ми вже бачимо ці процеси на наших очах, які розгортаються, справді дивна така історія і герої в першу чергу підносять на хрест героїв, які відкривають нам же наші, наші розщеплення, наші протиріччя наші дири в побудові нашої ідентичності які розумієте наші прогалини нашому е, самосприйнятті розумієте саме цих людей ми караємо причому суспільно я вже не кажу про процеси які відбуваються за за е, ну от за ближчими кордонами де в принципі просто розгортається така битва Давіда Галіафа, ну це трошки інший міф уже. Так що, слава Богу, що ми живемо саме в Прометеївському міфі. Він все ж таки є, має шанс бути позитивно розгорнутим. Все ж таки. Я іноді так в серцях бува, говорю, що, можливо, Прометея і справедливо покарали, тому що атомні бомби, газ, циклон Б це те, що людству дав Прометей. Так. Так, в якомусь сенсі, я, в якому сенсі, бачите, це завжди амбівалентна історія, завжди амбівалентна історія, і це амбівалентна, звісно, історія, коли ми справді, ну, слухайте, я звичайна людина, і, наприклад, мене дуже турбує цифри стосовно, все ж таки, Росту націонам національно валового продукту да там України, да, динаміки інвестицій, які заходять в Україну, того, що ну якби те, що відбувається з нашою країною глобальною, бо ну ми всі бачимо абсолютно прямий зв'язок. Там один відсоток підвищення е, от цього росту, да, який ми ну, Луїджі критикує, і ми з вами критикуємо. Він дає шалені результати в плані справді зміни повсякденних потреб людей. І це, і це є, звичайно, в нашій ситуації абсолютне добро, наче якби. Але з іншого боку, якщо ми беремо таку глобальну оптику, дивлячись на цей світ, споглядаючи його, якби, ну, можливо, з більшої дистанції, то ми бачимо, що це взагалі досить така тактична історія. Все ж, все ж працює і це може бути зрозуміле тільки в порівнянні в певному порівнянні якщо ми так глобально придивимось до цього там і побачимо саме економічну таку карту хоча б нашого континенту економічну в плані де ми побачимо концентрацію грошей концентрацію ресурсів концентрацію того що відбувається і це все шаленно перерозподілено настільки нерівно що ми просто у нас просто навіть туди дивитись просто не хочеться. Ми живемо поруч з найбагатшою культурою, по суті, яка існувала в цивілізації. Так? Але знову ж таки, якщо глобально ми дивимося на ці процеси, ми теж можемо зрозуміти, що відбувається в історичному такому вимірі з цими найбагатшими культурами. Питання певного періоду, певного часу, і надто сильне захоплення саме Промітеївською ідеєю дуже часто цілі цивілізації приводило до розпаду. Або якоїсь деградації. Якої деградації. Складне багато... Ну, знаєте, тут теж дуже важко знайти певну, однозначну відповідь. Ну, Луїд же не дає цих відповідей. Ви знаєте, от ми говорили про первинну ідентичність, до речі, я хотів зазначити що саме в книжках Луї Джизої ми дуже багато цікавих речей дізнаємося саме про Італію про Італію наприклад там 20-го століття, да, 19-го століття, про що ми дуже мало знаємо він приводить якраз приклади і метафори саме з історії Італії знаєте він в цьому плані дуже привязаний глибоко привязаний до Італії до Мілану до свого міста прекрасного і є таким знаєте городянином ну, в багатьох поколіннях цього міста і це дуже приємно звичайно це така сторона його куль... такого культурного сібарідства я би сказав культурного епікурейства яке можна в принципі побачити і в його текстах просто хоча б пройтися по ссылкам які він дає це вже просто фантастичне читання Ну, ці... Бо справді погляд його настільки широкий що перечитати всі посилання які він дає просто неможливо і він але він це збирає в принципі в такі, в принципі, таку приємну і досить змістовну розповідь на мій погляд абсолютно фантастичний текст ну до речі він не дуже такий знаєте я був здивований як все ж таки реагує читач на різні тексти. От, я бачу, як просто фантастично популярна книжка Томаса Мура «Опікування про душу». І справді, там можна оцінити такий легкий переклад літературної редакції Юлії Домбровської. На мій погляд, фантастично абсолютно. Ну, якість перекладу просто така. Луїд Жизой, можливо, не такий якби, поетичний переклад, він більш такий, ближче до такої все ж таки, ну, наукової Роботи, але теми, які розкриті саме у Луїджі Зої, вони настільки капітальні і глобальні, що, в принципі, е я просто раджу людям, які є справді такі е відчувають голод по такому інтелектуальному задоволенню. Я справді щиро раджу познайомитися з цією книжкою. Луїджі Зоя говорить про психологію і межі розвитку. Я спостерігаю, що ці межі ми дійсно втратили, це поняття «меж». Буквально рік тому або два в новинах я здивувався такому цікавому тексту, що в українських дорогих магазинах годинників зараз популярні тайм-мувери. Я не знав, що це таке тайм-мувер. Виявляється, це такий пристрій, в який заряджається дорогий швейцарський годинник. Швейцарські годинники мають механізм автоматичного підзаводу, ти рухаєшся або їдеш або ходиш, і таким чином годинник заводиться. Є люди, у котрих цих годинників практично там до десятка, і вони, звісно, не можуть їх всі носити одночасно. Тому для таких клієнтів спеціально продаються тайм-мувери, туди вставляються ці швейцарські годинники, і механізм цей їх рухає і таким чином заводить. Луїджі Дзоя говорить про межі розвитку і порівнює європейську цивілізацію 15-го сторіччя з китайською цивілізацією того ж часу, показуючи, що китайці були набагато технічно розвинутіші і в філософському плані вони були більш дорослі. Але вони пішли іншим шляхом і всіляко уникали цього поступу, цієї економічної експансії, розвитку, очевидно розуміючи небезпеку. Але зараз ми спостерігаємо те, що Китай теж піддався цьому божевіллю, я так скажу, як нефахівець, і фактично займається тим же, тільки під керівництвом комуністичної партії. Тут теж згадалася ще одна історія, історія, яку описав Герман Мелвіл в романі «Мобі Дік» з цим кораблем і капітаном Ахавом. Люди, які на цьому кораблі несуть службу, Підсвідомо або свідомо знають фінал, знають, до чого це все призведе і куди їх веде цей божевільний капітан. Також наразі я бачу, що ситуація якимось чином динамічно розвивається. І у нас, я вже вас запитував, чи ви оптиміст, чи песиміст, чи нам вдасться з цього корабля або з цього лімузина, як називав його Луїджі Джоя, зійти, чи ми встигнемо, чи зможемо. Ну слухайте справді хороша метафора да про ці тайм мувери Ну і справді якась така особлива потреба у людей до такої лакшері і якби перегруженості таким якби специфічним задоволенням на яке витрачається величезна кількість грошей Ну розумієте все одно нам просто ж Знаєте, дуже важко інколи зрозуміти психологію людини, у якої є там, декілька мільйонів, там, да, або багато грошей, скажімо так. Ці ж люди теж усвідомлюють кінцеві свого життя, і, знаєте, це такий, знаєте, високорозвинений невроз, пов'язаний з тим, що ці певні речі важливо якось хоча б доторкнутися до них, хоча б якось використати хоча б якось отримати ще певне там специфічне, там унікальне задоволення від ну, таких дивних штук, унікальних штук. Як не дивно, то в принципі цей процес індивідуації, він зовнішньо дуже схожий на таку діяльність, як не парадоксально це звучить, бо в індивідуації ми теж віднаходимо якісь такі речі, які можуть абсолютно бути протирічними логіці. Я маю на увазі в такому нашому внутрішньому поступу, да? коли юнохи і Зоя говорять про індивідуацію, це такий процес, який, схож, скоріше, схожий на такий спуск з гори, ніж на підйом на гору. Да? Така егосна історія – це підйом на гору. Це таке напруження, це досягнення, це такий, так сказати, шурхіт в гору. І, в принципі, люди досить багато людей саме цим захоплені. Але наступає інколи, у деяких людей це і не наступає ніколи. Але у багатьох людей наступає період, коли вони вже усвідомлюють, що мова йде про спуск. І спуск має зовсім інші закони і правила. І як не дивно, оцей муві, да, як ви кажете, да, справді цікава історія, цікава метафора. Ви знаєте, я все одно, от в чому мій оптимізм, можливо, полягає? Я все одно вірю в такий здоровий хаос демократії. Я додаю тут таку частку «здоровий», тому я рідко користуюся, правда, цим словом, бо, в принципі, у нас все-таки, знаєте, все на межі нашого існування, тим більше в психіці. Але я додаю, щоб просто підкреслити – ну якби природність цієї позиції, натуральність цієї позиції. Корабель все ж таки там вже абсолютно таке жорстке тоталітарне управління в дикі, да? Ну, якби, якщо прикладати цю метафору. Е, біологи, коли е, спостерігали саме поведінку мурах, як вони організовуються, як вони організуються навколо якоїсь єдиної, єдиного завдання, наприклад, яке перед ними стоїть. Є, ну, Дуже така типова картинка, це мурахи, які пересувають там якогось жука, наприклад, величезного, який більше мурахи там багато разів, але при цьому декілька мурах якимось чином їх рухають. От дослідники спробували подивитися, як вони самоорганізовуються. І було, ви знаєте, досить дивне відкриття. Взагалі ніяк. Ніяк. Вони рухаються абсолютно хаотично. І єдине, що у них є у цих мурах, це індивідуальний напрямок стосовно, наприклад, мурашника. Ну, це якби закладено, і вони відчувають напрямок, певний напрямок, і певний шлях, який ви, вони колективно прокладають. Але оці хаотичні рухи, вони шух в одну сторону, шух. Туди качнули в одну сторону, качнули в іншу, оце різнонаправлені дії. Вони певним чином рухають і рухають цього жука. І вони по результату все одно реалізують свої цілі. От яка цікава штука. І на мій погляд, це прекрасна метафора саме і дієвості, наприклад, демократії. Нам здається, що все відбувається досить хаотично і ненаправлено, і що періодично якісь безумні люди стають у керма. Але за рахунок того, що вони змінюються, і змінюються суспільні тенденції, напрямки розвитку, виходить, що, в принципі, цей жук досить ефективно такі рухається, як не дивно це виглядає, розумієте? Бо все одно певний там, напрямок розвитку суспільства, він, він для нас... Для усіх, ну для більшості там є там певним вигідним, і оцей вигідний шлях все одно рано чи пізно при демократії він дає свої результати. У цьому мій теж такий, знаєте, простий біологічний оптимізм полягає. От цьому якраз хаотичному руху дуже важливо, він не зовсім хаотичний. Да? Він взагалі зараз існують ці сучасні теорії хаосу, можливо. Якраз, і там дуже багато відповідей стосовно того, що на певному етапі, да, там хаотичний е, феномен да, хаосу, він перероджується якимось чином і з'являється якимось чином, там з'являються якісь направлені речі, е, певні е, зародки систематизації і так далі, розумієте? І, я якраз, як глибинний психолог схильний, якраз прислуховуватися саме до цих процесів, які відбуваються, в тому числі, і в індивідуальній психології. Ну, оце стосовно Мобудіка, хоча цей твір, прекрасний твір, він наповнений великою кількістю прекрасних метафор, до речі, і мені теж ці ідеї, які там викладені, дуже подобаються. Я чув так-так теж від оптимістів таку думку про те, що у владних структур, які неявно намагаються керувати процесами глобально або транснаціонально, у них майже завжди або завжди все йде не так, як вони задумали, тому що ці організації не розуміють законів усесвіту. Тобто жоден план, який ми хоча би можемо побачити, він ніколи їм не вдається. Абсолютно, Володимир, абсолютно, от з цим я згоден на, на 100%, абсолютно, знаєте, я же теж, ну, в принципі, в своєму житті багато чим займався, і, ну, як психолог, як психіатр, там, і, в тому числі, там, я торкався і певних, там, політичних процесів е в свій час, ну, досить давно, слава Богу, давно від цього відійшов, у мене, у мене є певне враження про політологів, про тих, які рухають наш світ якимось чином. І це так смішно, знаєте, на мій погляд, коли вони як краще за всіх знають, що нічим здебільшого вони не, не управляють і не керують. Єдине, що справді вони вдало пристосовуються до тих е е напрямків розвитку, які відбуваються в суспільстві, здебільшого. Я не кажу про, там, я не хотів би там, принижувати роль там, людини в історії там, певною чинною або такої особистості в історії, але все одно ці загальні чинники, загальні процеси вони на мій погляд все одно є домі... домінуючими. Звичайно, можна, можна внести свій якийсь певний індивідуальний внесок в ці процеси і Мабуть, це теж відбувається. Але в моїй внутрішньому світі все-таки це внесок менший, ніж якісь загальні органічні процеси, які відбуваються з суспільством. Тому, бачите, все одно я все-таки вірю в те, що в цілому суспільство зможе пройти отакі от жахливі повороти, про які ви говорили на початку нашої Зустрічі, да, о, ці всі виклики пов'язані з перш за все, середовищем, навколишнім середовищем, зміною там, клімату, зміною використанням земель, е, можливими певними викликами, які нам ну, які нам реальність підносить. От і справді, я думаю, що якимось чином, я думаю, будемо знаходити віднаходити якісь способи їх подолання. Головне зберегти цю все ж таки більш збалансовану конструкцію, яка все ж таки дає можливість демократичній частині світу рухатись в певному напрямку. Бо завадити це, ць, цьому руху може тільки одне, на мій погляд, це травматичний досвід. Травматичний досвід, який в суспільному такому вираженні набуває форму війн. Перш за все, вій. коли суспільство травмовано війнами, напругою, нестачею, коли суспільство вимушено виживати, тоді включаються трошки інші механізми і ми справді тоді втрачаємо оцей все ж таки здатність прислуховуватися і відчувати оцей порух життя приймати рішення з урахуванням різних частин суспільства. Так? Виживати зазвичай нам вдається тільки відсікаючи певну частину суспільства від прийняття рішень. І таким чином нам наче здається, що ми рухаємося швидше. Але це тільки певний період. І демократія має можливість відкатити назад і збалансувати цю ситуацію. Тоталітарні режими не мають такої здатності. Тому на короткий період тоталітарні режими можуть виглядати більш ефективними. Але на більш подовжений період звичайно, демократія, на мій погляд, то такі системи, коли збалансоване бачення внутрішнього світу. Ну, я тут провожу паралель просто з лобинною психологією, коли там, всі наші частини там, якби є в доступі нашому внутрішньому. Да? Ми відщепляємо там, певні частини себе тоді цей, цей спосіб існування, він має більше шансів. Але ж, знову ж таки, залежить від травм. Ну, я маю на увазі соціальну травму. якщо згадати війну між Афінами і Спартою, так описаною Фукідідом, грецьким істориком, да, то ми бачимо, як більш, там все одно все відносно, безумовно, і демократія в Афінах, вона там, демократія відносно, бо все одно існувало і рабство, і там певні соціальні е, інститути, які створювали різний доступ людей до влади, але все одно це більш широкий, якби, широкий коло людей приймало участь в рішеннях. І на, на такий там період, якби, коли війна не довго продовжувалася Афіни показують свою ефективність там і вони перемагають да, певним чином але коли воєнний стан це якби захоплює все більше і більше територій і і Спарта і Афіни живуть саме в такому режимі військовому 30 років то тоді починає перемагати саме тоталітарний більш тоталітарна Спарта да? і цього нам треба боятися бо великі війни і справді і довга війна вона нам, звичайно з часу вона нас послаблює все ж таки але на більшому відрізку да афіни все одно відбудовуються і в історичному такому контексті стають вже центром грецького Всесвіту так чи інакше з часом незважаючи там на програш цієї війни ну такий формальний програш можна сказати Луїджі Джоя в історії Гордині дає нам не тільки свої спостереження вивчення Міфів і явищ, але є певні висновки і поради. Зокрема, автор пише Душа живиться не поясненнями, а міфами, тому шукає нових міфів, нових тлумачень старих сюжетів. Повернення душі у глобалізований світ означає повернення міфу, хай в лахмітті на тлі сучасної технічної розкоші, пише автор. <напроші> Я, я дуже так, погоджуюся з Луї Джозоєю, справді. Е, ну, міф в даному випадку вже Луї Джозоєю показує, як е, е, ця ідея е, політеїзму грецького, вона певним чином вона, е, якраз відображається і там, в сучасному способі сприйняття внутрішнього світу людини. Для грека існування там богів навколо нього було абсолютним, безперечним таким фактом. Причому у греків якраз місцеві боги, боги, які стосувалися саме дому їхнього домівки, боги найближчої річки, боги найближчого там гаю, вони були в ієрархії стосунків людей з цими багами, інколи вищі набагато ніж олімпійські боги бо олімпійські боги десь далеко знаєте в цьому плані греки були якраз за децентралізацію якби як це ну можна перекласти на сучасну мову да Така ж сама історія, вона, якби, відбувається і в внутрішньому світі. В нас, є вну... в нас дуже багато полюсів, різних полюсів, які ми можемо метафорично відчувати і називати там певними богами. В нас живе там перфекціонізм Аполлона, наприклад, така аполонічність бажання перфектності, карання за перфектність себе і інших, наприклад. Така. Він, Бог Аполлон продовжує управляти певною частиною там, людства і певною частиною людей, які е, роблять це там, перфектно, якби перш за все перед'являють для себе такі вимоги. Таким же чином може якийсь інший Бог захоплювати нашу свідомість там, наприклад Гермес да, Трикстер такий плут да, ігрок той, що весь час змінюється весь час грає, ніколи не є постійним і ми можемо якби, впадати як в негативні такі аспекти цього Бога так і в позитивні. Позитивні це зв'язки, стосунки, взаємодії з іншими людьми, переговори, а і негативні це ігри, це, знову ж таки, обман, це е, ошукування там, інших людей і так далі. Знаєте, ми тут завжди всі боги, вони ж як у греків схожі в певним чином на людей, але вони набагато контрастніші ніж люди і е, в цьому плані Боги відображають саме такі крайні наші е, позиції бажання тенденції там нема середини і саме так да саме так інколи живе наша душа і наприклад вибори коли відбуваються вибори е, там президента наприклад або там депутатів ми же бачимо що справді Інколи вирішує абсолютно не логіка і не розуміння певної суспільної вигоди і вирішує саме наприклад голод по певному Богу який не присутній в історії не присутній в суспільному такому вимірі і справді Да, ми виходить якщо ми не прислуховуємося до такої міфологічної сторони нашого існування якщо ми не відчуваємо які боги захоплюють нас персонально то тоді боги починають впливати на нас і просто ламати через коліна ну умовно кажучи і ми якісь речі в суспільстві сприймаємо як несподівані можна прорахувати певні там логічні і послідовні соціальні процеси і вибудувати там якусь ієрархію цінностей, але богів прорахувати набагато складніше бо вони живуть саме своїм абсолютно незалежним життям кожному із нас і вони інші справді ви ж, коли ми читаємо міфологію це ж взагалі такий кошмар на олімпії відбувається первертність якісь дивні зоофілічні стосунки у того ж з'явся да якесь все якби з точки зору наприклад там християнської моралі взагалі щось жахливе та? але ж знову ж таки якщо від, ну, все ж таки відноситися до цього саме символічно ми розуміємо що кожному із нас купа всяких крайнощів в тому числі вони слава Богу не всі з них і більшість із них не знаходять відображення в наших буквальних там поведінці але при цьому ми дивимося ми дивимось, ми захоплюємося кіно трилерами ми захоплюємося да там цей серіал живі мертві чи як він українською прокладається він один із найпопулярних в світі наприклад да? люди дивляться як ці дивні створіння зомбі да, ходять по вулицям там в нас є різні плюси, я думаю і на мій погляд Якщо ми знайомі з внутрішньою такою історією і своїми внутрішніми богами, то у нас є шанс якимось чином і познайомитись з тими богами, які управляють цим світом в тому часі. Через наші душі. недарма непрямо Не прямо говорив, що це єдиний прийнятний сценарій Луїджі Дзоя – повернення душі в глобалізований світ. Але, мабуть, що єдиний прийнятний. Так, так, безумовно. Безумовно, звичайно, ці заклики, які ми чуємо від Ловіджі Зої Джої і від Томаса Мура, вони, звичайно, губляться серед таких голосів потужних, голосів популярної культури, які транслюють абсолютно дивні такі штуки, часто якраз перверсні штуки. Але тим не менше, знаєте, душа все одно рухається таким чином, що вона знаходить спосіб все одно спілкування, в тому числі і з певними душами інших людей. Душа рухається не так швидко, і, можливо, теж такий універсальна метафора і рецепт, коли ми теж зупиняємось, замислюємось просто залишаємося самі з собою, то у нас набагато більше шансів торкнутися своєї душі, ніж коли ми маніакально швидко захоплюємося якимось гаджетом, телефоном, який є під рукою, і починаємо там продивлятися стрічку Фейсбуку, стрічку новин, маніакально заповнюючи цю жагу нашу, нашу жагу символічного заповнювати... Поверхневою інформацією. Зумієте, оця поверхнева інформація, це те ж саме, як при булімії, є такий симптом медичний, да, булімії, людина е, починає їсти і наповнювати свій шлунок. І переповнюючи цей шлунок, людина зазвичай при булімії ще потім блює, по суті не переварюючи цю інформацію. І от, Знаєте, така от у нас є така певна суспільна булімія, коли ми теж напихуємо інформацію, напихуємо, наштовхуємо, наштовхуємо, не зупиняючись. І вона в нас не залишається, вона таким чином легко покидає наше внутрішнє сприйняття, так сказати, не душі, не серцю. Я дуже сподіваюся, що наша з вами розмова все ж таки знайде певний відгук саме в душах. Ну і мені дуже імпонує те, що ви не дуже поспішали е якби, з своїми запитаннями, які є такі досить зважені і багатоївневі. Ну, і я теж старався не поспішати своїми відповідями, наскільки це можливо. Дякуємо вам за бесіду. З нами був юнгіанський аналітик, член Міжнародної асоціації аналітичної психології Дмитро Залеський який як фаховий редактор працював з українським текстом книги Луїджі Дзоя «Історія Гордині. Психологія і межі розвитку», яка вийшла друком у видавництві «Астролябія». Не прощаймося, пане Дмитре, а говорю вам до зустрічі і дякую за бесіду. Дякую, дякую, Володимире, за таке змістовне спілкування. Дуже дякую.